Jordania hobeto zagotuko dugu, xuri hoiok ondo baino hobeto zagutzen du behin baino egin du zuetako norbaitek egingo duen bidaia bera. Xuri, kaixo, egunon. Egunon. Zembat aldiz izan zera zu Jordanian? Ba, lau aldiz, eto, Naiko demora gutxi batzutan, eh, baina egon-egon horrela bai. Eta egon aliluzena, zenbatekoa? Ba, ama bostekoa. Ama bostegun. Bueno, esan digutena ez txundituta, maite minuta zaude, zer du ba jordaniak? Bueno, ba oso atsegina da, eta polita, ba gauza bitxia baditu ez, ba... Eta, ba, errexea edo, baneretza deintzatzen, ibiltzea edo mugitzea edo... Dera da desberdina, badaki gogu, baina entira urkitzan den lehen gauza paisaia da. Esate baterako, ez da? Ega azkinete eta paisaia. Zertan da desberdina? Ba lehorra da, nahiko lehorra, eh, zati ahondi-ahondi bat behintzat basa da, odun negazkinetik da ja, ikusten da nolako paisaia izan behar duen, eh? Gero, mm -hmm. az da, iristen zarenean, ba, benetan, ba, horrela da, goitxetik ikusi duzuna, eh? Usai ere bai, hori nabaritzen da egazkinetik hetxi berduko, ze usai du? Ha, iban, eritzat, eh, arabiar guztiek bezala, ba, OsIP jabat tozkit zudurretarao ez eta oso atseginak ez, ba, espezienak, e, mm, frutenak, zenbait janarirenak, denak oso, oso oso bitxiak. Uhum. Irburua amanda, ez dakiite gainontzeko herriekin, txikiagoa diren herriekin aldea handia ote dagoen beste herri aldeboztietan bezalaxe. Bueno, haman eh, batzuei ez eh, ariotela zate, gustatzen, baina niri asko gustatzen zaiz, ez dakit iri haundia da, baina garbia, eh, txukuna, bat ere poluziori gabe, kutsadurari gabe... Eta gero baitu ba zazpi mendi edo zazpi jebel handezaten dutena, eh? mm -hmm. eta ok ba kasko batetik besteak ikusten dira, eta ok ikuspegi politiak daude toki batetik bestera da ere, ez? alda pa ba, gora eta berak ere, duen ba zoko-zokoan baldin bazau da ikusten baina. Igo ezkero, ba, ikuspegi zora garriak. Beraz, haman ere, bai, sarteko galduke da? Bixitetan esango dugu. Bai, hortikazita. <laughs> jendea, tokigu zietan bezala xe, Jordania nere denetarik izango da, baina oro har eta kulturalki nolakoa da, bertako jentea? Ba, arabiarra da, orduan. Eh, ba, arabiar beste guztiak edo, gehenak bezala txukua, ez? Ba, jendea, remenak, ba zokoak, eh, jantziak, janariak, eh, zer ikusi asko daukabesteekin ere, ez, baina jarabiarrekin. Mm -hmm. mm -hmm. Beraz, bere ala gerturatzen diren personak izaten dira, oso atxeginak, ala dute, ez da famauri dute bintzat jarabiarrek. Bai, bai, bai, hagemanatarako ba, ba, oso oso errexak eta urbilak zaten eh. Ez, ba, eta hori, ba, lauitz ikasten badituzu arabiarez, baya etxeko txatak <laughs> <laughs> Batez ere zintzu dira ikasi beharrekoak eh? gure entzule hori sari aramango duen horri jago mendio egiteko Bueno, ba, kaixo edo egunon ba, salamalikun, eta zabajaljeet Ego... Xukran, ere bai ezta, sa marco da? Xukran, edo te, bate asko erabiltzen denez, ba, xai, uh -huh. edo um, ezet, ba, la... Ba, holakoren batzuk. Uhum, beraz, oiek, izte ere banatzen dira, ezta ez dira oso komplikatuak eskuratzen? Bueno, lau gauza jakin ezkero, ba, beste gauzatxo bada, ez? Gertuago, ezta? Bai, bai, bai, guri euskararekin gertatzen zaiguna, ez? Nola, uhum. bai, e, afektiboki urbiltzen zaitu, ez? Halkuak eh, eskatzen hasita, xuri, janarietan esate baterako, zelolako gomendioak egingo ezkiego? Bueno, ba, ba daude, e, oso da. ango, ohanarien menuak que es gastronomía. Bai, bai, bai. Eta, bueno, azpimarratuko nituzke ba, gozokiak edo hoxoak, bai? Ba, oso pastel, pasta, oso goxoak dode. E, gero Ja beste gauzetan ba, Humus hummus, e, bakarbantzoekin egiten den nolako pureantzeko bat, mm -hmm. baita ere shawarma. Aragia hor eh, erreta naztuta ba, saltza batekin edo entzala eh, bat pixka batekin. Hem, hemengo bokatan antzeran, antzerako. Antzerako. Antzerako. Antzerako. Antzerako. Gero falazil, al, olako almondi ganantzeko pilota batzuk, eta gero galetako zukuak, zuku pila bat, eh? Eta aztu gabe, ba, te edo xai, ez? Uh -huh. A, edo zintokitan, gombidatzen zaituzte, te hartzera. Ez? Eta ez esan ez ez, ez eh? beti normalean ez da edukazio honeko ez ane bali madu zu bintzat, Hori da. Eta gainera gerturatzeko eta beraiek ezagutzeko modurik egokiena dela esango genukegu bintzat. <susurra> Maletan zer sartu hori ere jakin beharko gendukean, no? holakoa da jordania alde horretatik? Ba, segun eta ze garaietan goazen, uh -huh. ez? Baina niretzat e, gara egokiena da uda berri aldean, azte zantuan, inauteriek aldean, ortsi, bai, ba, epel-epel, berotxo, baina... E, er, Neurrian. Ez? Udan berriz nahiko beroa da, neguan negoan bat baina, bueno, asko ere ez, ez? Baina hori egoki nagun zer hartuko dugun maletan ba hori horren arabera ba segunetan noiz goazen ez eh mm -hmm. Xuri, jente asko gentasko du eta irakeko gerra zienetik askorentzak amaituta dagoen arren, beste batzuentzat oraindik ere hortxe dagoela kopuripurian jordaniaek bere interes turiskoa, turistikoa galdu egin duela galdu baino agian itsalean gelditu ez da ze galdu eztu batek turismo arekiko hori galtzan, baina badirudi, beldor pixka bagiagore zabaldu dela. Bai, bai, nabaritxu da, nabaritxu da ukte pare hauetan, bihukte hauetan bai e, Afganistanko arekin dean, eta bueno, e, egoera hauek eman direnez ezkerostik, ba e, asko nabaritxu homen da turismo kantitatean, ez askoz gutxiago doala, baina denak kexatzen dira ba, saltzaile guztiak, ba Lako bitxikari eta turismotik dizidiren e, tokitxoietan guztietan, denetan, kejatzen dira, ez? Uhum. Dena dela esango dugu, ez dagoela niongoa arazorik, eta azken hilabeta guetan bintzako, ordaniatik ez egurla olako aparteko albisterik iritsi? Ez, ez, ni urdanibili nitzen, abuztuan, lasai hor inoiz ez da, hola, Azken guztepila huetan, eta egon inongo arazorik edo gelagudan, ba mugitu daiteke lasai alde batetik bestera. Mm -hmm. Xuri, zerreztu galdu behar jordan jara den gure antzule horrek? Bueno, niretzat gauzarik bitxi-bitxiena, askorentzat petra da, baina niretzat bitxiago da itxaz illa edo mar muertu zaten bai. zailona, bai. Ba, ni horrekin gilditun itzen oso, oso txunditurik, ez, eta edozein eskapadotan, arara joaten. joaten bai. Nes, eta ez zagutu, berriroare voltatzen zara orduan. Bai, bai, bai. Ba, Ango urak oso oso bereziak dira, bai. E, beroak, ba, asko dutenak, Eh, baina baita ere larrua uzten dizute oso oso eh, ez da, ez badu olioa edo zerbait ez mm -hmm. da, itxasoko bezala gatza eta lehortu egiten dizula ez, eta gero lokatza bertako lokatzarekin igurtzi ez gero gortputzatagela bueno, amabostu ze gazteago, gazteago. Eh. eta gainera lepti nigabe hori da, hori da. oso sensatio berezia da hain beste gatzaduen uretan ba Flotatzen duzu edo gaineratzen zara bereala, eta oso-oso ba, sensazio berezia, ez gok putzerako. Baino etxe naturala orduan, bertan orkiteko duguna. Bai, bai, eta gero badaude olako zauna inguruetan ere zauna natural, naturalak, ez, ba, e, arkaitz tanta horrela eta... Eta gero petra, ba, petra ere noske ezin dugu aztu ez. Uhum. Kristo aurreko zigarren mendeko zibilizazio bat, eta hor uh, bizitua eta uh, garatua izan zen, eta ba, oso mm, toki berezia da ere, ba, beste ino aurkitzen ez duguna ez, Ar, arkaitzetan landutako, eraikitako, etxe konstruzio ba, olako zora garriak, bai? Odun paseo eder batan mendiozo bata paseo eder batzuekin eta olako gauza politiaken. Eta guztia esan du lau aldiz Jordania bisitatu duen emakume batek. Eta noiz egingo du bosgarrena? Ba, edo zen momentu. <laughs> edo zen momentuetan. Eh, badut gainera joan beharra, ba oberbukin zela eta aterazitzaidan edo eh, eh egazkinako bidai bat orduan ba Joan berra daukat. <laughs> Derrigortu da zaude. Eh? Eta gustera gainera. Baile. Bueno, bai gure entzuleak e, oraintze hartak jakingo dagon orden irabazlea eta ja berak ere disfrutatzen duen eta maitemintzen den Jordaniarekin. Xuri oio, eskerrek asko. Mille eskerbait ere eta hori deseatzen diezu ba hoberena, ongi disfrutatzekoan. Er?